inaletwaqoqo.com السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي من افتداه الواقي من تقاه الكافي من تحرر رضاه وشهد الا اله الله شهاده ارجو الفوز يوم انقاه وشهد ان محمدا عبده الله عليه واله وصحبه ومن اقتدى واهتدى بهداه wa sallam tasliman katira. Tusikizaji baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. vile, vile kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakika umri ni mtachemno, umri ni kidogo mno, warahilu minad dunya qarib. Na safari ya kuwacha dunia kama hii. mno. Na Allah subhanahu wa ta'ala ipiki yake ndie ambaye anajua kwamba wewe utaishi ufike Ramadhani nyingine au hautofika lakini halimo mkononi mwako wala mkononi mwangu la elimu hii ya kufahamu kwamba utafika wewe Ramadhani nyingine au la tushamile katika kufanya juhudi ya kule kufanya ile na kule kufanya taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani huu tulionao kwa kuisoma Qur'ani tukufu Sabi wa tasbih kwa kumsabih Allah subhana wa ta'ala kuleta tahleel Istoke katika vinywa vyetu wa takbiri wa duaa na kwa kuleta takbira na kuleta duaa kwa wingi wa sadaqat na kutoa sadaqa wal amru bil ma'ruf wa nahyi wa na yani kuamrisha mema na kukataza ambayo ni uufu wa ta'limi nnas al na kuwafundisha watu mambo ambayo ni yaheri al muhimu msikilizaji mwema katika imani Ive tuashika katika matendo kama haya na tumewengi kuyakithirisha ndani ya mwezi wetu kama huu mbinu yetu visiache kumsabia Allah subhanahu wa ta'ala Allah ilaha Allah sharika la, la, hulur, kwa, la, la. Au, la ilaha Allah Atqila allahu, akbartu la ta dua sadakati hata kidogo unachokiona wewe kilivyo. mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hisabu na kinauzani uliyo uliomkubwa na kutakipata kwamba ni ajili ambayo ni kubwa jambo la al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil kukat kwa kukataza yaliyo mauvu Lisiwe ni jambo na mashekhi na mahatibu Lisiwe ni la, la moustadi shikilia ni hadhi shikilia fungu kubwa katika hilo amrisha mema kwako yakatazi maovu amrisha jirani yako mema mkatazi na maovu yakatazi unapoyaona amrisha mema unapopita haya yote utayakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni faida iliyokubwa katika umri wako wewe uliyooishi wa islahul kalbi, wal lisaani kutengeneza moyo ulimi wako na jiungu kwa ujumla na kujipinda katika jambo la talabu alilm hizi zote katika amani za khair ambazo ndani ya huu mwezi wa ramadhani uwe wasikithirisha jambo la kulingania ad'a wake ila allah subhanahu wa ta'ala wasa'i fi nashr sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam kufanya bidii kueneza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha watu Qur'ani na kila ambalo lina manfaa na umma bali asema Mtume S.A.W kwamba wa nasi mbora wa watu amfaa nasi ni yule ambaye ana manfaa zaidi kwa watu yule mwenye kunufaisha watu zaidi msikilizaji mwema watu yalie katika mwezi kama huu wa ramadhani tuwe ni miongoni mwa wale ambao tuna manfaa katika umma wa alaykum wa warahmatullahi baraka. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. <mulipati>